Я ніколи не помічав, щоб Чан Бао хворів. Та все ж якось я запитав його про все. І вода хворіє, і дерево хворіє, і князь Тайги хворіє. То Та як не хворіти Чану? А як ти лікуєшся тоді? Чан не лікується. Чан лягає біля потічка між двох дерев і нічого не робить, нічого не їсть. Нічого не думає. Лежить, скільки треба, поки коріння дерев не втягнуть хворобу в землю, і вода забере її в море. Спав він завжди просто неба. Лише в нищівні морози ховався під дах. А коли ладився на сон, клав під себе торбочку з сіллю. Хоча сам соли майже не вживав. Не бачив я, щоб він коли-небудь мився. Зате в соляній ропі вимочував онучку і розтирав нею тіло, кректав, розчервоніли, як рак. Зимою ми соболювали на мостах. Через річку перекидався колодник, на ньому з прутиків мостилася дрібна огорожа з вузьким ходом, а в ньому волосяна петля на паличці, що впиралася в маленьку зарубину. До палички прив'язувався камінець. Коли соболь заплутувався, камінець падав у воду і тягнув його за собою. На тигра ми не полювали ніколи. Тиграми самі остерігалися. Надто коли він ривів у хащі і бив себе хвостом. Тоді тигр готовий на все. Чан Бао перемовлявся з ним, Гучним, поважним голосом запевняв, що не хоче переступити йому дорогу. І Тигр ішов собі. Але траплялося, що звіринці замовляли нам тигринят. і тоді збиралася ватага битих хлопців. З ними якось ув'язався і я з цікавості. Китаєць з нами не пішов, відмахнувся радше я за вас молитися буду. Ми вистежили тигрицю з малими, і щинили гармидер із стріляниною, і тоді пустили з граю псів. Тигринята кинулися в розтіч, ми їх хапали і в'язали, а тигрицю мусили застрелити, бо інак наробила б вона біди. Сумне то було видовисько, я дав собі слово, що більше до такого не прилучуся, і повернувся до Чана Бао. Він, як завжди, дрімав на теплому кам'яному кані, не випускаючи з губ люльки, і шкірою чув кожен порух довкола. Над нами розкинула срібні коромисла дівка з відрами, під її сузір'ям і я народився. Небо просікла зірниця і впала в низовині кусуна. У тому місці за тутешніми пересудами слід шукати женьшень. Короткий зблиск, коротке сяйво. Як і моє життя, хіба воно не подібне до спалаху блискавки в небі, і дні мої, хіба не дощові потоки, що стичуть з гіру, долину і всотаються в пори землі, ті ж крихти вічності, як і мигтіння звізди, як гук пугача, як воркотання стрімчака, як мирне хропіння чана. Мене опосідала світла печаль. Ми пережили день, перебудемо ніч і знову зустрінемо сонце, що покаже свіжий слід копита. У цей день ми ввійдемо з легким серцем і любов'ю до всього околичного, навіть до звіра, якого будемо добувати. Нікому невідомі, загублені в пущах, ми створюємо радість, добробут і полегшу для інших – то хіба наші дні і наші години не варті того, щоб їх прожити? Хіба на цій землі ще є такі, як ми, мізерні служки, що вправляються щодня в науці віддавати те, що шукають? І це є наш талант, наша нагорода. У нас не було минулого, і майбутнє належало не нам, а долі. У нас був лише ласкавий дарунок всьогочасної миті. І Чан привчив мене його вдячно приймати. Весь довкружний світ вміщався у сльозавих прорізах його очиць. Мене вражало його вміння все помічати і розуміти природу сущого. Ось фазан біжить, хитрує, плутає сліди, але поспішати за ним не варто, бо він повернеться і лише тоді мовшки злетить. Вітер у негоду рве на всі боки дим Дощ ущухне Якщо мряка піднімається і глухне голос Буде сильний дощ Суха і мла теж вищує негоду Скільки рятівних дрібниць нашіптує природа Щоб добре виспатися, спати треба ногами до стіни А житло влаштовує дверима на ріку Мокре взуття в переходах не слід міняти, так ліпше зігрійся ходьбою. Пригадую, як Чан Бао щоразу пожвавлювався, коли зачував маленьку сіру сойку, яку називав Ліу. Одразу ж кидався на те місце, з якого вона подала голос, бо птиця швидко зривалася і тютюкала десь інде. «Віднаджує нас від дорогого кореня». «Танцуй!» – хитро усміхався китаєць. Ми ревно прочісували хащі, і одного разу нам пощастило. Чанбао упав на коліна, і молитовно притис долоні до грудей. Я не бачив нічого прикметного, а він розчистив палочкою листя довкола невисокої рослини з чотирма листками. Кожний великий лист Складався ще з п'яти менших, а посередині маленькі круглі коробочки. Чанбао з трепетом викопував корінь кістяною лопаткою, аби не обірвати жодну волосину. Далі змив ґрунт і вклав корінь на мох у берестяному жолубку. Так я вперше побачив женьшень – корінь, що лікує всі недуги і старим повертає бадьорість серця поважний Джеодже, марив про нього все життя. Але ми не спожили той женьшень, обміняли його на просторий намет і рибальські снасті, на те, що підпирало наше рукомисло. Перед тим, як ми покинули місце коштовної знахідки, Чан Бао з чотирьох сторін сколупнув мох на деревах, і скрутив бантом гілки черемшини, то він залишав знаки для шукачів. За ними вони зможуть вирахувати інші ймовірні місця. У Тайзі все підвладне своїм законом. За ними, Цанбао, вчив мене шукати й золото. Майже казкова історія. Перше треба знайти ту річку, проти якої в морі є острів. Це певна прикмета, що долина буде золотоносною. Тоді піднімаєшся рікою вгору і шукаєш таку притоку, аби проти її гирла стояла скала. Що крутіше, то надійніше. Причим прямолінійно від скали має розлягатися долина не менше, ніж два кілометри. Притокою простуєш угору і обстежуєш струмки. Щоправда, тут уже не обійтися без самого чуття на золото. Китаєць такого чуття не мав, а я, виявилося, маю. І це його дуже захопило, бо я не оповідав йому ні про чорний ліс, ні про черлену скалу із золотим піском, та й сам не заглядав за оведи задавненої бутності. Ми знайшли золото на річці Арму, неподалік сіхоте Аліня великої радості все нам не принесло, зате підкріпило наші статки. Чанбао справив небозі гарну фанзу на мисі Анни. Сам він не вмів поводитися з грішми, а я відклав свою частку до ліпших часів, коли прийдеться вийти з лісів на люди. І оказія така приспіла раніше, ніж я сподівався».